Urruñako gazte esanbladako lehendakari eta lehendakari ordea Doniban Eloitzuneko komis aldegira deitu dituzte abenduaren ogeita iruan. Urruñako bestetan elkarteak jarri zuen txosnaren inguruan kaldezkatzera. Ekaitza irastorza, urruñako gazte esanbladako kidea. Gauza da, e, uga urruñako gazte esanblada sortu zenetik, e, ba erriko festetan txosna bat e, jartzeko galdetu izan zaiola erriko etxari,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 emateko Odil Dekorall urruñako osapezak Gazte Asamblea da herriko bestetan parte hartzeari ostopeoak jarri dizkio hasieratik 2013ko udan esaterako Gazte Asambleak bestetan parte hartzeko baimena eskatu zuen eta ukatu zitzaien alere bestetan txotna jartzea erabaki zuten horrela egin dute orein arte herrikotzarekin elkarru ulertze bat izaiteko borondatearekin beti. Bi .000 hamabosteko herriko bestetan eskara berri bat egin zuten, z estatua izan zen. Zouzna jarri eta iunak jasoko zituztelaren mehatxua izan zuten. Jon Elizondo urruñako gazte asamladako lehendakaria. Ba ez bedin du behar dira bi prozedura lehena, besteen denboran hasi dena auzapearen erabakiaren ondotik, Hau da, uzapezak bidali ditola polizia munizipalak gure txosna ahgazkitan hartzeko. Eta argazki horiek, beraz, prozeberbo delakoetan bidaliak izan dira bai honako prokuradoreari. Prokuradoreari. Azken honek, em, argazkiekin inahituz, erabaki du, em, albezain askak erabaki bat hartzea, eta em, bidali du... Em, Ordonantza moduko bat hauza eta ordonantza horrekin hauza nahi bat besten beste denboran jada e, kanporatzen altzikun. Eee, bueno, prozedura hori, benak, e, kasu honetan hauza pezak ez zuen erabakio hori hartu, ez? Hori da, bere, prozedura hori nahi bat e, ordonantza hori eskutan zuen eta beste denboran imaginatzen aldugu hainbat ahazoinen ahazoin gatik ez du aplikatu. Ez du aplikatu, Be, denbora pasa da eta horrela... Hori denbor, da, denbora pasa da ben behri behrikas behi eta hala uh, ere abenduan uh, jakin dugu beraz bigarren prozedura bat sortu dela uh, agian prokuradorearen iniziatibaren gatik edo uh, ausapetsak ere presioa eginduela eginduelako hori ez dakigu baina bon, gertatzen da da bigarren prozedura bat sortu dela eta uh, orgenkari uh, ba bikide uguniako uh, uh, gasta izena da bikide uh, Entzuterak deituak izan garela Antoni Baneko komisaldegira. Gaztea asanbladak prozedura horretatik aratako joateara bakidu. Datorren astean herriko autetxi eta besta komitearen iritzia asaltzea askatuko diete. Galdera simple izango da, elkarte honen aurkako prozedura judiziala sostengatzen duten edo ez galdetuz.